פרק ב' ואלה משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו, אשר באו עמזרו בבל. ישוע נחמיה, סריה רעיליה, מספר בגבי, רחום בענה, אנשי עם ישראל, בני פרעוש, 2,172, בני שפטיה, 372, בני ערך, 770, בני פחת מואב, לבני ישועה יואב, 2,812, בני עילם, 1,254, בני זתו, 945, בני זכאי, 760, בני וני, 642, בני וווי, 623, בני עסגד, 1222, בני אדוניקם, 666, בני ויגווי, 2,056, בני עדין, 454. בני עטר לחזקיה, 98. בני ביצי, 323. בני יורה, 112. בני חשום, 223. בני גיבר, 95. בני בית לחם, 123. אנשי נטופה, 56. אנשי ענתות, 128. בני עזמוות, ארבעים ושניים, בני קריית ערים, כפירה ובעירות, שבע מאות וארבעים ושלושה, בני הרמה וגבה, שש מאות עשרים ואחד, אנשי מכמס, מאה אנשי בית אל והעי, מאתיים עשרים ושלושה, בני נבו, חמישים ושניים, בני מגביש, מאה חמישים ושישה, בני עילם אחר, 1,254. בני חרים, 320. בני לוד, חדיד ואונו, 725. בני ירחו, 345. בני שנאה, 3,630. הכהנים, בני ידעיה לבית ישוע, 973. בני עימר, 1,052. בני פשחור, 1247, בני חרים, 1,017, הלויים, בני ישועה וקדמיאל, לבני הודויה, 74, המשוררים, בני אסף, 128, בני השוערים, בני שלום, בני עתר, בני תלמון, בני עקוב, בני חתיתא, בני שובי, הכל 139. הנתינים, בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות, בני כרוס, בני שיעה, בני פדון, בני לבנה, בני חגבה, בני עקוב, בני חגב, בני שמלאי, בני חנן, בני גידל, בני גחר, בני ראיה, בני רצין, בני נקודה, בני גזם, בני עוזה, בני פסח, בני ויסאי. בני אסנה, בני מעונים, בני נפוסים, בני בקבוק, בני חקופה, בני חרחור, בני בצלות, בני מחידה, בני חרשה, בני ברקוס, בני סיסרא, בני תמח, בני נציח, בני חטיפה, בני עבדי שלמה, בני סוטאי, בני הסופרת, בני פרודה. בני יעלה, בני דרכון, בני גידל, בני שפטיה, בני חתיל, בני פוחרת הצבעים, בני עמי. כל הנתינים ובני עבדי שלמה, שלוש מאות תשעים ושניים. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, קרוב אדן אימר, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם,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 ויאמר התרשת עליהם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד כהן לאורים ולתומים. כל הקהל כאחד, ארבע ריבו, אלפיים שלוש מאות שישים. מלבד עבדיהם ואמהותיהם אלה, שבעת אלפים שלוש מאות שלושים ושבעה, ולהם משוררים ומשוררות מאתיים. סוסיהם, שבע מאות שלושים ושישה, פרדיהם. 245. גמליהם, 435, חמורים, 6,720. ומראשי האבות, בבואם לבית אדוני אשר בירושלים, התנדבו לבית האלוהים להעמידו על מכונו. ככוחם נתנו לאוצר המלאכה, זהב, דרכמונים, שש ריבות ואלף, וכסף, מנים חמשת אלפים, וחותנות כהנים מאה. וישבו הכהנים והלוויים, ומן העם, והמשוררים, והשוערים, והנתינים, בעריהם. וכל ישראל, בעריהם.